a um. Allah, Rahman, Rahim, Alhamdulillah, As-salatu, As-salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Shikus në ruar, As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Të gjitha falendarimet, lavdrimet, adhurimet tona të kënë Allahot Azzawajal nërsa paqëa dhe bëkimet të ti, qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familinët i shokët dhe të gjitha ta qëndikin këtë rukë delin në ditë në fund të kësaj bota Mirë se takomi për sëri edhe sonte, me lehenë Allahu të azohogjeni takimet e zakonëshme, gjitha të hënë në transmitim të drejt për drejt me emisionin tonë që ka thot Feja. Në emision në fundit, si kur shpesoj të ju kujtohet, kemi filluar të flasim për një tem shumë të rëndësishme. Madje, nga rëndësia e madhe që e ka kjo tem, ja kemi kushtuar plot një emision që të flasim dhe shpalosim rëndësit e mëdhajët të kësoj temë. Në nën t gjithashtot edhe kemi përmendur se islami kur fletë për këtë tem ka një qasje gjithë përfëshirëse, ka një qasje të përgjithë shme, jo të kufizuar si kur që ndodhë të jetë të këtë tjëret. Andaj edhe kjo e bënd të veçant tretimin e islamit ndaj kësaj teme. Jemi duke fol për edukatën, për mirësillin dhe termet e tjera që janë të përshtatë shme për këtë tem. Si do qoftë, në emision e kaluar, si kur si e përmana shëkuas në ruar, patëm rasin të njëftohemi përsa afërmi me rëndësin e kësajtime dhe qëfar realisht një synum të arrim kur flasim për këtë tim. Të flasër sot për edukatën, gjdo njëri me automatizëm për atë që do t'i këthejet e drejta e ti. Nga se shumë njerëz, kategoritë ndryshme të ndryshmet e njerëzve sot, ndijen se janë të shtypur, ndijen se janë nga ata që i është bër e padrejt në dhije se nuk i është dhe në respekti i duhet në dhe tyne në dhije se nuk posilën njerës si duhet në dhe tyre e kështu mërat andaj në momentin kur ne, për shambull euh, flasim për edukatën disi të shumë njerës në gjallën një loj disponimi, në gjallën një loj gzimi se ja tash kam rastin që ta mar haku në tim që të tjerë të kuptojnë si si duhet të silin në mua unë qdua që ne kështu të flasim këtë temë. Do thotë që të presim që të të vendisën se si duhet të sillni me ne. Por qëllimi është që çdo kush përmiende, përmes kësaj që do të ndëgjojnë, të kupton aspektet e cunguara, të mangëta që i ka dhe ti plotsojmë këto informata që ti jetë i edukuar dhe i sjellshëm se si duhet përball të gjitha atyre që duhet të jetë i kthill. Prandaj ne qofse dëshirojmë që edukata, mirësilje, të jetë prezente në mesin tonë. Në qofë se dëshirojmë që të gëzojmë respekt nga të tjeret, ne duhet fillim e shtemi atët të cilët, ofrojmë një ambijend të mbu shumë me respekt, dëshamirësi, edukat, mirësilje e kështë mërët. Përëndaj, përmirësimi fillën prej neve. Sikur që e ka përmenë Allah Gjallaj Gjallu në Kur'anë, se Allahu Gjellewala nuk e ndryshon gjendrin e një populli, nuk ndryshon as raporti tyre me zvete, as gjendja tyre në përti që si nuk ndryshon për deri sa, kjo është kusht, ata nuk e ndryshojn vetin e tyre. Andaj, mas të gjenë në këto legjerata në gushlim, për shembul, grua ja, se buri isaj nuk është i sjelë shëmete dhe pasa i thotja që fartha hojja. Jo, E asë burim o së të gjenë në gushlim dhe argument në fjallët e hoqës për të sulmuar grune ti duke nëse ja qëfar tha hoqëa. E asë kjoja asaj, por të gjithëni të përdorim kë që thuet, si kur që e përmana, të rishikojmë qëndrime tona, të kontrollojmë edukatën tonë, dhe të shumë se aty ku jemi të mangët të aplosujmë, dhe të kuptojmë se për aqë ko sa kemi qenë të mangët në këtë rafshë, për atë që ku kemi pasur mundësik shikur në ruar që dikuj të bëjmë padrejt, mësë të silim i mirë, mësë të jemi korrekt, e kështu më radhë të bëjmë padresi të shumë të të cilat, ka mundësi të dim e ka mundësi mosë të dim. Gjithon procesi edukimit, dështon atë herë kur se cili pret nga tjetëri, si kur se gjithdo projekt, paramendo për shambull të fillojmë dërtimin e qëfar dëllojë, ndërtese, ndërtimi, projekti i caktuar. Dhe askush mos punon. Të gjithë thrinë të presin çfarë po bën ai tjetri. Nuk ndërtohet kurrë. Gjasave thot pse më punove ti më ne? Edha ai duhet më punu. E pse vetëm unë më angazhova? Po ai më angazhova e kështu më radh. Andaj ne duhet të kuptojmë se për ball ndërtimit të shoqërisë kemi përgjegjësi të caktuar ne. Dhe për kat përgjësi do t japim nesër llogari para Allahut azza. So Po, edhe ai teatri për ballneve ka pronësi, dhe ai do t'i jap llogari për vetën e tij. Andaj pse ta dëmtojmë ne vetën ton? Dhe t'ia vërtithësojmë vetes ton llogarin para Allahut azhgal, duke lënë anash përgjithsin ton, nga ai teatri nuk është i përgjithshëm ndaj neve. Ai teatri ia ka llogarin për vetën e tij. Andaj ne duhet të shikojmë se na çka kemi publikim, me çka ne vallallojë lanë ngërkan. Kjo është puna jon. Të errat jashtë kësaj në betën që është e personal të gjdo kujtë të tërë. Nga se gjdo kush, e të regon karakter në ti, e të regon s'jel në ti, moral në ti, e kështë marad. Dhe ne e të regojmë. Përëndaj, në qofësë dëshumë të te kalonë shumë probleme në familje, nuk duhet të pretë buri që grueja, për shambull, të krynë obligimet. Ose në qofësë aja e të mongu, pasaj kjo ti hakmirë në padresi. Ose e konrat nëllë, Gruaja për shemb do thotë un gjithmonë bëj ndersaj nuk munduot, a su nuk do të mundohem? Ata shkatërojnë shtëpinë. Ne duhet t'i mësojmë ata që e kryejm obligimin ton. Ne kemi të edukuar. Ne kemi të sjellshëm. Ne të dimë si të reagojmë, si të veprojmë, si të marrim çndrime, si të flasim konform dhe me përputhje me edukatën ton. Ai tjetri bën me edukatën e tij e kështu me radhë. Andaj në fillim dua që ta kemi këtë marrëveshje. Jo dikush të përdor fjalë që i shkëput nga legjerimi i hoqës dhe thëtë pasaj, ndëgja, apë njën që pëllot hoqëa, shika, jos du kështut që tjetë në këtë ambient të, të ndëgjohet dhe thëtë emisioni apo legjerata, apo të aqujem së të, të qoftë. Shë gjithë do kusht i thëtë vetës dë vetë, shika, apë ndëgjan, e kështë më rrathë. Kejmë përmend, ju kujtohet në e, takimin e kaluar, shikohet në ruar se e, edukata në islam nuk n atë që ne mund të kuptojmë në dimenzionit të kufizuara. Por e, përshin shumë dimenzionit. E që fatë kjecështë, shumë nga këtu dimenzionit, shumë nga këtu fusha, sot në gjithët trajtim të temës e edukatës dhe dukimit në përgjësi, nuk trajtojnë. E ne kemi obligim që të filloj mu për e tyre, nga se janë më të rëndësishmet për neve, janë vendimtare për pjesën e mbetur të edukatës, Dhe gjithashtu të plëcujmë bëshlëkun që tjetë e kanë lenë. Ga gjitha këto anë ne duhe që të fillojmë një fillim të mbarë si kur i takonë muslimanëve që e kanë kuptuar dhe fjallë në Allah Gjallahu Ala dhe fjallë në Muhammedit a.s. Andaj, kemë përmendë të akim në kaluar se edukata në islam përfshin tri dimenzione kresore. Përfshin tri me donë kurësore edukata e besimtarit me Allahun edukata e besimtarit me të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe edukata e besimtarit me njerëzit në përgjithësi duke respektuar kategoritë e këtyre njerëzve nga se për çdo kategori ka përgjithësi të caktuara dhe konform këtyn e parimisive është edhe edukata posaçme dhe e caktuar Prandaj, sikur po shihet, Allahu te m'masmiri, por ne do të kemi baje pun apo derisa të përfundojm trajtimin e këtojtimëve. Pse do të thotë, qoft, në qoftë se në fund fundit arrijm që këtim ta trajtojmë si duhet dhe të kuptojm gjërat e rëndësishme, atëherë mësohemi, ja vlen që t'i ja kushtojm kush e di sa misionin e tëra. Ngase kjo po për nivejë superiore, kjo po nivejë më rëndësishme. Ande nuk na vlimse as minutat e as orët e as e misionit. Çane do të shpërzojmë dhe harxojmë në trajtimin dhe shtjellimin e kësaj teme. Loi pora dukota që fillova të flas për të është edukata me Allahun azhajal. Kjo është më e rëndësishme. Kjo është më interesante. Kjo është kryesorja, themelore për neve. Dhe pikrisht mungesa e edukatës që është sot shikohet nëruar në raport me prindrit, në raport me bashortë, në raport me fëmijën, në raport me mby të vetën, në raport me gjithë. Të gjitha fajet i ka mungesa e edukatës me ballona sociale. Të gjitha analizat e drejta të thukta na kthejnë mu në këtë në këtë fushë. Mungon edukata me ballona sociale. Të fat ke si sot nuk bëhet muhabet për këtë çështje. Sot ka mundsi njeriu të krynë shkollë filore, të krynë shkollë të mesme, të krynë fakultet, të magistran, të doktoran, të arin në nivellet më të larta të shkollimit. Dhe fatë këtësisht, mos të kuptan se a duhet tjetë edukuar robin dhe i zotës apo nuk duhet. Ma në një si duhet tjetë. Ka se në asë një, nga këto nivellet të shkollimit, nuk egzistan asë një, fatketsisht, paragraf, asë një rasht, në asë një nga lëndët që imësan kë njëri gjatë tërë procesim si morë dherin vënd, asë ku nuk egzistan, se edukata me Allahun Azo Gjell është themelora dhe vendimtore për formimin e një njërijo. Në nuk mësëm se Allahun Gjelluala ka të drejtët e kresët e ti, Në mësoj me drejta nda e kësaj, e drejta nda e kësaj. Më... E, para, nuk në gjojmë se mësoj në shkola asë kund, e drejta e Allahot. Ako zotit e drejta të këni? E, kjo është një pyte që në, e, mos, mos të rejtimi i kësaj, në shqyëtësën me të madhe, përshkak se nuk kemi më të rëndësishëm se zotit. Aja është kryus jonë, aja është që na furnizanë, të kifunit më e rëndësishmë ja për neve është të kemin punë mirë me te. E për tirit, mundohmi pasaj sa kemi mundësi. Për këtë arsyje, po them që, duhet të interesojmi se, si mund tjetë një rabin e dukuar me Alon? Dikush mund të të po të të qyshën me Alon, në Alon nuk shes as nuk blejën e, të duka ato është kushet e kërblinë, Në më Allah nuk jetojmë në shtëpiun e çujsh, pedagogat ashta që rënë në shtëpi për shembull. Në më Allah se kam ku e shiun në çujsh të Allahu ngasë krason me jetën e përdeshme. Mir. A e pyet ndonjëherë për shembull se kush të furnizon ti? Allah. Apo na gjithë këtë dim. Kush të ka krijuar ti? Allahu kush e ka ndorë shëndetit dhe s'monjën tënde, kush? Allah, pa mirë. Në rafsh në furizimit, në rafsh në shëndetit, për shambull, këto duja pa i marë. A është gjithë mund, që shki qefti apo ka ere, sa është që shki qefti? Ti këshe pas qef me kënë pak mandryshë, pa sa është bashkë që ashtu? është pak mandryshë. Këtë mandryshë, kush e ka bërë? Kush e ka bërë që shëndi të jetë pak më në ryshe, se që ki qëfti. Kus e ka bërë? Allahu. Ajt ka sëpërvuar. Kus e ka bërë gjendin tënde ekonomike, pak më në ryshe, se që ki qëfti. Allahu të ka sëpërvuar me këtë. Do të të të shi në komunikim me te. Apo din me usil me këto si duhet, apo jo. Kjo është edukata me Allah në zë gjelë. Allahu Gjelle Gjellalu hu, në këtë trupin tëndë, edhe e ka një hisë, një hisë, hajtë ka kryu, s'ka kërku prej te që kërët me konti e tina, e në fundë vëndë, të gjithë jem të ti, mirë po në kuptim të shërbimit, në kalen hapsir hisë, me i shërbi ka pak edhe familjeve, edhe vetë vetës, ka pak edhe kështë mëralë. Një për e ka një hisë të këne, Andon nga një herë që mëstime të edukuar dhe ta fusime dhikën hisën Allah dikon, anë ndonë kjo? Për shambull dikush të ka besu uh, një thës me milë. Ashtë haku i tirsë, hisi e ti të ka besu. E dhe të të, a ki mund si që për kohën që une mungojnë nga shtepja i me jam në uthim Familjes time janë dorë çdo ditë nga një qese me miell. A është edukat me të çpërdor kët emanet që një qese familjes së ati që është malli i tij dhe mielli i tij e një qese për vetë apo dikun tjetër? Të të A është kjo edukat? Jo, ja, nuk është edukat, kjo është e pa e pandërgjeshme, kjo është e paftyrnë këtu shqiptojm. Apo e pa mirë, e tha Allahu xhallahu ta na e kalon ni hise. Lyp që çdo ditë ka pak peksuhise mi ia dhon Allahu ta xhël apo e ana ndondo ngënërmëon dikujt tjetër posallahu xhela ola po vallahuojnë ndondo e po ç'kjo është para edukat me zotin apo do ta shterojmë kët pik për pik për po duhet të rrugu se nevoja e edukatosur me Allah xhela ola është e domosdoshme është elementare është e rëndësishme etike nga jo varen pastaj të gjitha llojet e edukatave tjera për kët arsye dietart islami kanë kushtuar mend më të madh edukatës me Allah xhela xhela Ka, e, e kam përmenë se kjo është kështë një që ka, ti tëj, për nuk është edukuar. E mund të ti selë shumru, i fletë fëqiu të ti, nuk e ka ofendua s'ken me fjalë, mirë për kër është në vetëmi, tërë kërë në vetëmi njësë nuk pëshojnë, e tjërë s'ka tëj, kështë me te, kër është ajë vetëmi, vetëm Allah është në levarak, këto është i petë dukatë. nga kjo pasaj vin, shere tjera të shumë ta, që shpesher në ndodh, pas taj nga me u dëmtu, për ty një më thonë që filoni, kur s'ma kesh marrë manja fënë? Po ty s'ma kesh marrë manja, po Allah Gjellë, e që më t'y është t'y thonë ati që më zbëk shtrapëtën. Po i për duku, ataj Allah Gjellë ka zbulu dhe ka demaskuat. Kjo është e që ka duhet të dim. Përndaj, ne i pofilojmë sonë të me le që të përmendim si e ka ndohet djetarët këtë edukatë dhe pastaj, në qovë se nuk e, në dalin të gjitha minut e rezervuara për këtë tim, me lehen e lagën leuara, nuk prishpun, që të vazhdojmë edhe në emision e tjera, për të kuptojmë drejtë këtë tim. Mos të ndohemi nga kjo tim, për e kuptu drejtë. Kjo është marveshja që ne për e nëshkrujem tash me zvetë. Diator i stam kur kanfol për edukatën me Allahun Azza wa Jael shikuar në rrugë. Kan thënë se ajo ndërtohet në tri shtylla themelore. Edukata me Allahun Azza wa Jael ndohet në ose ndërtohet dhe ngrihet në tri shtylla themelore. Shtyllat e parë që lashë kan thënë diatorët kështu. Edukat me Allahun Azza wa Jael është Ky thualla e parë është çerobi të kujdeset në rrostat të caktuara se si po komunikon me Zotin e tij. Çfarë do rroste? Për shembull, Allahu Jellal uat ka beqatuën i beqati. Ta kaquni shtëpi të mirë, ta kaquni rrugë të mirë. Ta kaqë Allahu Jellal uala ni grua të mirë, ni burr të mirë, të kaforzuni fëmijë të hajrit. Këtë ka dhonë hajrë Allahu Gjellewala, apo? Kur Allahu të adërgon një të mirë, Allahu Gjellewala po të adërgon një sinal të komunikimit. Se dikush për shambull që ti në telefon? Apo? Për shambull kur t'i dikush në telefon. Edhe, ti e shiko në numërin. E që fështë nëmër interesant, që ti e dinë kush është pak kolitësh, mësme, mësme pasë të ngjetë, si në të fërë, por, no? Apo ski çef as me u kollit ku t'lemrosh se më rancish numrin. Diku është po jamu që s'e marranci, ndoshta më më ka fshot nguj, po u flat. Se ki gale. Apo dallan kush po dal numrat atje. E Allahu xherlora ngjera çon begati kur të shesh që është piti, dush pak mundreç, çish po komunikon. Çka po i thush? Çi kjo është lloj pore edukoz mallonje levala. Kur ajt begatan çish po lajmrosh ti? a me kafshatë nguj, po këtu jëm, pa e deb, a po shtritë, mirë, mirë, lejtë që ty, të begatit që mi kequtit që të tje lejtë, ma voni i këqyri jëmë, a që shu i thushë Allah Gjellë Levan? Po, e po që që që që kja është edukatë me Allah në të gjellë? Që kjerë e vë në duhet? Nga e në nuk lejmërot Allah Gjellë Levan, nuk ty nuk lejmërot Allah Gjellë Levan nga njëre, nga lidhja begative, e kam lejmërot, nga ne të lejmën n A njere dhe me ta qunit mirë po ju nga kanali i begative, po nga kanali i sprovave. Dhe me të bo mirë, Allah u Gjellu Allah, dhe me të bo mirë. Por nga njeri këtë mirësi dhe me të dërgu përshka këtë urësisit i të të për tjua ma mirë. Me të dërgu për mes kanali të sprovave, nga se me të dërgu për mes kanali të begative të i seqmanë. E duhet me dënu mandej, edhe me dënë me hongërbukë edhe me të ra. Allahu zdukson me të apo doën me të begatut ti nuk najo me të po ti skupton që çish me të bomë kuptu ta dërgon nga kanali i sprovave cmooni here etan iniciativa ja dhe vlerën shomase begatie apo e po çësot Allahu komunikon me ty e mirë ku ta dërgon nga kanali po le a thusha, mu gjith, a i sprovave çish po lembrohesh a thoshë pse breveç mua po mthirr gjith ai thosh sallat os gjall has pat kanë me thirrë veç mua sonir Kornia ç'stë qthir lemron. Korloge le wala wadrgan ai kthëu Allahu lemron. Di gjërat po çu shojun sy, mas e kuptoj di këto bukfalërs që lajmron. Mir po a nuk thëmi ndan ngjerë. Pse përveç mua m'rrokë kjo aftën? E po ç'kjo ai lajmron gabimisht pa adukat kjo. Në korsjellë me Allahu le wala me thon ç'pse veç mua thon. E pse ç'kjo? Ti shkon bile diçka tjetër. Të të Kontestimi e begatis, apo gjithashtu është pa adukat me Allahu le wala. Në lomot e kam përmen se duhet i me të kujdetë shumë. Unë e kështu pa e përkthej buk falisht, jo, kuptim buk falisht, pa e përkthej në thjesht, ta kuptojmë shumë thjesht, që gjdo kush nga shikush në ruar ta kuptojmë në rritë për shkana po flasim. Në gjdo kush, kërdi kush nga vet, edukata me Allahun, e qysh me kujnë edukua me Allahun, mu lejmru qështë duhet. E që kjo është. Lejmëra o që është duhet? Në gjithë situatë është një lejmërim i pasachim. Që është duhet më lejmëra? Me emësu këtë lejmërim dhe pastaj me te me e komuniku malon gjëllë gjëllë lu është edukat malon e zo gjëllë. Ashtë edukat malon të bare ka otala që ajme të qube gati i vazhdimisht, ajme me don, ajme me don, apo? Apo? E kur vjenë radha mi thonë falimendinit dikujt, i thush, vëlla mos ke filoni, ke shtu dik për buka përta. A, shonë petë dukatër shke përta. Së allaudjën lewala nuk, nuk, ka dasht këtë menipi të jepta. Ja, nuk ka dasht. Plët njërë që të thujnë, mos ke mjeku. Unë e ke shtu pështë. Që farë? Ke shtu dik? Cili mjek? Cili mjek? Sa so, pacienta tjerë që ati mjekut njët i ka ndekë për dësëmuneve më të letë dhe të duja që në konë? Ku ke ajatë hera vëta? Për edukatë? Andaj, aja që ulematë i thonë të uhidi, njëshmëria e Allahut Aza Uxjel, që ta njësojmë Allahut Aza Uxjel, në të gjitha komunikime që duhet ati të dretuhemi. Kur të sigurojmë këtë edukatë, Kur Allahut i kemi thën pejte është, kur Allahut i kemi thën faleminderit, çelët dera pastaj për të thon të tjerëve, pa problem. Mipo nëse këtë derë kalojmë, e kalon derën e prindve, apo e jep hedhje kohesive. Ku është tani edukat këtu? Kur kush? Çfarë dukote këk, prindtë vati kalon kaq që kishë punë me dikujt atje. Padoshem nuk ka faj njerëz, pse këto trajtojnë afë. Atë kush e të kalon derën? kësta pisa allahuta azogjel nuk himra na më thon faleminderit për beqatit apo e shkon atheti ku do të bën mirë ai ka bën mirë ne jamon di kush na më simir po nuk është nuk është e e duhet nuk është e pëlqyeshme nuk, nuk është e falendëruar prandaj ne duhet që këto mësojmë me allahuta azogjel të të gjitha komunikimet që duhet ti drejtohemi allahuta azogjel të përzijedhim fjalor të duhur paqmet të duhur Përfar është fjë e përshamull namazit, a është një komunikim me Zotën i Manum? Po, namazit një komunikim me Allah në Azogjel. Drej për det, ka thonë përgamerin së salem, kur dikush është namaz për juve, a i fletë me Zotën i ti. Donc, këtu e një komunikim. A banë me folë me Allah në namaz, pa abdes, ja është banë. A, do më do në këtu qenë ka një komunikim i pasachim, është pa tërbije, pa edeb, të preja shtonë Allah Gjellelola, me njerë pjesë i namazis, të pranën, me bu me dojtë pa abdes. E mira gjithë mund, duhet me allonë me full me abdes, jo gjithë mund. Ka do raste, kur pa abdes, të. Rase, kur më shme thonë faliminderit. Njoje këty në raste, kur me abdes, kur veshën, kur më kom, kur shtrem, kur bot, është lojë pari edukatës me allonë Gjellelola. -Gjell -Gjell si të komunikosh me te, në raste të sektuara, kur të sëpravën, apo Hedhe kër të thërret, për adhe kër të thërret, do të me di kësh me ragu, qësh me ju le mru? Për shamë të sobët në Kuran ko, o ju që keni besuar, Allah o kejt, ata që kanë besu, për i thirë. Në për balë të gjitha këtu në thirje, o ju që keni besuar, qësh me ju le mru? Qësh i këthonë, Allah ote? Në këdiju në qësh i këthonë, të të të të të të të të të të të të të të të të hyaj ala salat e yani namaz apo çu sikë përgjigj po po mirë kitë duhet marrë shpëtim po zonjëm të për sheç duhet me punu e sholasi kë ka thonë ç'shto vallahi shumë pa edukatë thotë e çitoim bimsona çë kjo është edukata me Allahun azhgal sonjerën in Allah po i mëzinë thotë po kush e ka mësua të mëzinë thashtë e kam mësua pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam kush e ka mësua pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam të më thonë ashtu kush Allahu xhella wala do thotë Në esinës, kur dëgjuhet thirja e ezanit, o musliman dhe muslimane, Allahu po ju thret, a keni edukat, mi aftush me qysh me komunikun me këtë thirja? Vec një le edukat është, së më në nështë ti me zhidh, qysh po dhe me kënë edukum, po në jëmë shumë edukum, së në nalëna, në seci, as nuk bërtas, as nuk në pengon e zani, këtë në ketë mirë, po kështu të Allahu s'kalibë veç një formë të sektuar të edukatë së Allah e Kalipë. Cëla është e? Që kura e thët eja, ti thush po e rëdha, këti lash, që kështë edukatë. Njo e e kësa eshtë edukatë më Allah në Zogjel. Në e pësila shembuj, ka shembuj të shumë në këdretim. Mi për duhet të kuptojmë, zë shtylla e parë, që kuës nërhuar, me qësa ndërtojtë edukata me Allah në Zogjel e Gjelalu është që të në situata të caktuar kur ai të thrat apo le forma të ndryshme të dish si duhet marragu A mundemi pa shambul pa shambul A Fiolla Alhamdulillah sht fjalë shumë e mirë mo dhëkër dua t'allahu të zgjël jëj bojë më të mirë rall mundesh më jetë nga se i dërguari Sallallahu alaihi wasallam ka thon, "Fial alhamdulilah mbush çka ka mes tokës e qjellit. A që është e dobishme, a që është me bollëk të mirave. A është edukat me Allahu xhela wa ala, gjithmonë elhamdullilah, al themon, gjithmonë. Jo, nuk ka as vlorë. Jo të më ditë ku më thonë elhamdullah. Për shembull, për shembull, kur hyn në banjë, thotë elhamdullilah, hyn, ka zbon, mora. Së fërë se dukatë me Allah në gjëllë e vala me thonë alhamdullila kurhinë më banja. A jua e qëka me thonë? Epo. Mësajet është me kënë e dukum. E kur dhalë pëj banja, e mirë për së po bëjka kurhinë. E kur banë? Po që bonë kur dhalëm? Alhamdullila kur dhalë. Zmanë? E kështë më radë. Fjallë e mirë bëllë është. Po duhet me ditë që ku e në ruar se ku dhëtë me përdorë. Edhe fjallën La Ilaha illa Allah. Edhe f komunikimi tonë me Allahun Xhejaelahu ala, çë duhet të dimë ti përdorim situata të caktuara, në vendet të caktuara, në rrethot të caktuara e kësë marrë. Qase ne çdo ditë kalojmë në për situata të ndryshme që kërkohet për ne, të komunikojmë në mënyrë të posaçme me Allahun Xhejaelahu. A ne sigurt se përmanda me shëmbull paraprak, në namaz kërkohet më çndryshë e në punë do të më çndryshë e ka njëra disa rrethone më ragu pak më ndryshë. Jo ia të gjitha këto rregullo se si më reagoj kur Allahu xhalle wala komunikon me mua përmes begativeve, provave, thirrjeve. Ekstërmot është kushti i parë themelor dhe shtylla e rëndësishme e edukatës tonë me Allahu xhalle xelalu. Loja e dytë e edukatës, po po shtylla e dytë e edukatës Allah në me Allahu xhalle wala është siguruar, nuk po dia me filluar të fol për të amelon për misionarshëm. Qase këtu ora po tregon se ta është më mëna duhet me ndërprejë këtë pjesë edhe me hapë mundësin që ju të inkuadrohni. Mirë për duke pasë për asyqë që sa më kujtohet, ka me fillu pak minuta me vënest, 2-3 minuta, me vënest, pa e shudzojë rrasin që ta shudzojë atë vënest edhe të përmend i belespaku edhe shtydën e dytë të edukatës më allanjë gjelevalë. Cële është e? Unë e përmend në shikuarës të ndërruar se Allahu gjellë gjelalu të këne që e nga kemri në më thonë një trup, apo, si kurse kjo tavolin e ka një kufi, si kurse një shtet, apo, e ka integritet në ti. Në kuadrë të kësaj pasurije që Allah nga këllant të trupit ton, Allahu të baraka o taala e ka kërku vështë një pies për esaj. Vështë një e ka kërku, vështë një e ka kërku. Vështë që ta Allahu kanë që ta mamu. Cënë është e e pjesë? Allahu për e te e ka kërku e zemrën të anë. Qatë Allah alim. Allahu qatë një këshyrë, që që ki punëti? Njërë po, kjo zemrë, kër të bëhet për Allahun, a kanë mundësi me e kundërshtu në gjymëtyret pasaj, mos me konë për Allahun, janë nuk mundën korë, vëllamët, korë. Dikush më nëhonë po, janë mundën, Munen, e po që unë të abin një shambl me të kaluqis munen. Për shambl. Ti në qovëse një shambl të tëtër, maj mirë, po më ranë menë të shambl. Në kone Sulemanet a.S. dygra kanë shku në kanë shku në punishtet të të të të të të të të në, në arat të të të të punu. Edhe të dhjet i kanë vendosë fmit të të të të të të të të në djep për kanë qenë djepat e njajshëm, fmit e njajshëm, dhe ka arru ujku fatë kjecësht, e ka ngrënë njërin për fmi, dhe ka ka për ujkë. Kjo gruja që ka pësun këtë rast, që fmija i soj, që fmija i soj, ka qenë viktime ujkët, nuk ka dash me pranu se ka mbet për fmi, fatë kjecësht, apo ka filluar me pretendu Se fëmia i mbetur është i saj, ndërsa ai e zhduk kur është i grua teatër. Do saqë te ka qenë nëna e fëmijës, jo jo ja, spechesh, është miu im. Ju bë atë, nuk bë atë, kanë shkuar me udhjëku tek Sulejmani alayhi salam. Shikoni qela sorthë i lo satë. Ka shkuar me udhjëku tek Sulejmani alayhi salam. Kur shkojnë te Sulejmani ze mujiku, pa më Sulejmani nuk ater skampos, më bua dhenajë nuk ater skampos, ngjizim nuk ka pas, po. E ka pas po para vëni fëmijë dhe dy grad duke vajtu, se cila duke pretendu se kjo është mi ujsoj. Aspekti jashtën, nuk përnajep, nuk përnajep fort mundësi me gjyku. Qëfar bën, Sulejmoni Alisan? Qe që qëfar bën? Thëtë në regull, në regull, e kam bu një zidhje në përta. Pas i që s'pëmuni ju mu dhe akordu, se i kujtë është kjoj fëmi, jenë në më spajti, mun e kam një zidhje. Që këtë fëmi me ndonë në dësh në dy është për doj. Gjysë më një do kësaj dhe gjysë më në kësaj. Aja që nuk ishë mjejë i soj, nuk ju dhimë sëvart, nuk u shqetsua shumë nga kjo vendimi, Sulemanët Arisab. Aja në në është krej që me zemrë dhe gjetë mi thë, jo më se ndoj, më se prekë, jepja kësaj. A ragunë gjimë tyrët, pëse qka bonej, pa zemrë o prekë aftë. A najti në qëfët e sot për shambullë thush, E pas taj, a i do me kësipi këtetit kët, thuj, veç në bëllet diritarën se pojnë të fëtëfti, a ja, mështu me thonë. Kështu kështu, këjtë që ka ki, lene e kapë me pështu, pëse? Se që ka ndodhi? A zemrë o prej kapëtën. Ande e ka mundë si kë zemrë me dashtë, Allah o nazo gjelë, shumë me dashtë. E kërë Allah o thotë të ka herë, doku që sajtë, të thujë që jemë zonë, zemrën nuk e bankët ka të nxof sahat e ka Allahu xhalla xjalaluhu të nështruar ndaj ti gjymtyr do ta ndjejë nga si unështar. Prandaj Allahu xhallahu e ka kërkuar zemrën. Mirë e kuptum kët. E çfarë lidhë kjo me edukatorin me Allahun xhallahu ala? Çe çfarë lidhë kjo? Se Allahu te bara ka kërkuar që kjo zemër mos të jas si kurse gjymtyr. Qysh si gjymtyr? Po çfarë për shembull? Kokë apo apo më kthej kokën kështu? Po moj, apo djuna Jo zgjuna. Edhe këtu me këtë kokën bëjke. Edhe do rën këtu të bën. Të gjitha gjymtyrë të bën me lëviz dijatës dhe majtas. S'ka problem. <coughs> Ma di Allahu xhe Lewala, na e ka mundsuar në gjë të tillë. Ësh begati nga Allahu xhe Lewala që na ka mundsuar televiz zëmra dijatës dhe majtas. Deri sa hysen e ti, që ka të ti, e kanë dalur musil dijatës dhe majtas afër. Ajo zgjban me konektim me kërka pas ka zoti xhe Lewala. Që ju jesh ka zoti. Po vesh pejti me prit, që ka po thatë, që ka po dënë. Aja me komuniku me Allah në Gjellera, te gjimë tyrë përdori, punati, po gëshdatje, prejatje, që atë du shë bënë. Zemrën lej me Allah në Gjellera. Zemrën lej me Allah në Gjellera. Në momentin kur Zemrën filan, me ju përgjigë thirive tjera ansore, qësh i përgjigët, po që përshamë, po. Allah u Gjellera i ka thunë këse Zemrën a çovse më në ndështruesh mua. Dhe normalisht duke i ndëshuar zemra ndëshruan në gjymtyrth. Allahu ta azhjel. Allahu të garanton jetë të lumtur, të këndshme këtë botë. Kimu u zgju, kimu u knoç, kurën ngushtumë s'kimu ndi. Apo the, kur të shkosh në botën tjetër të të do të jepë pishmë lime të mëdha nga xheneti. Allahu xhelu ala e ka bënë një marrëveshje me këtë zamër. Ti çovse ajo i po rulet dhe edhe Allah, Allahu xhelu xhelalu Allahu këtë jepë. Mirë, këtë zemër tashën, këtë botë ka njësë ullëthimin e saj, ka njësë punën, ka bu marveshje, apo, edhe fabrika e punës, e zbatimis e marveshje është këtë botë, a është orënë këtë botë. Qfar ka bu këtë zemër? Duke punu, duke punu, duke punu, me marveshje, se Allahu në këra në regu. Ka o një thiri, i ka thonë, e qofë se më gënë muë, kur do sot sa e lumturia që ta ka pramtuar ai apo çka ti japi ora vë? Zamra fillon tash me Uhamand, apo në çështë fillon me kthy krytit vetëm në nguh premtimin dhe ofertën e dikush pa adekuat me Allah xhëlalau. Pse ato që dikush të paguë namisë Zotja, pse po kthehesh? Kthimi i zamrës nga juoshjet e tjera, nga kërkesat e tjera, apo është pa adekuat me Allah xhëlal xhelalu. Sa është adekuat ke me Zotin xhëlalau? ndaj njëherë njëri dëshërën të me shpre dashurin që ka, ndaj një gruja që do të me feju, apo? dhe dëshërën të mu të regu shumë e sinqertë, shumë e sinqertë mu të regu me te. Dhe e a ja deshti me e pravu se e ka vetën fjallë goje, apo këtu fjallë burin nga zemra, shikë ka subhana të gjithë dhe me burun nga zemra, kur kërsh dëmë për gjuheve qatënë. Kur kush pranon me gjuvë vetëm i thon atë. Ke të kan xhef pijemën me boruat. Atëra ai grua ja bëni prem thjesht. I tha, nëse ti je ke për bukurinë, atë kuptem se ai li vdonte në bukurinë e saj që më radh, than nëse ti je ke për bukurinë, unë kam një motër më e bukur se unë. Atë kuptem. Ai filloi me këtë kryt. U habi. Jo ai shoq me koka, nokdin koka. Koka ve pron me këto. Ai u prek zaman me kat ofert dhe me njerë e levizi koka, me automatizme e levizi, nështë edhe pa dasht a i thare, dhe e gruja e praktis duke i thënë, leu sada këte, melte fette, i thë për të, të kështë për një me nuk ishe këthi jopësat. Andaj sërë në këthejhëm, edhe dëshmujmë për mesoj se, se kem në bashkë për një me me shkun gjeneta për. Kjo është për dukatë malanë, në godzën zemra më u këthi askonë, Gjasë najmitë bindur se i vetmi që merdhen ta adurohet është Allahu. Andaj, edhe nëse na e liv doin kët, edhe nëse na e përmendin kët, edhe nëse në në është diku shumë i fort, nuk na bën pështypë gjitha këto, gjasë ne kem Allahu Jalla Wala. Dash për të fort, dash për të pastër, dash për të pushtatshëm, dash për skadush, Allahun e kem. S'kem ne na mukthytë të korapton. S'kem ne askun mukthyt. Andaj të mbajrët e zemrës, në drejtim të Allahu të zogjel, që gjithë mund pejti të merë urna, gjithë mund atë të ndëgjen, gjithë mund të kujdesit si posilët me te, të, të jetë embushë me dëshuin dhe Allah në Gjellewala. Në gjitha këtu, jam pjesë përbërse e edukatës së njëriut me Allah Gjellewala. në Gjellewala. Po në që se fillon me e këthuj zemrën në poshte për pjetë, apo e në tonë e djathë e majtës, kjo është e e Për mëndon ti po shaham, para mëno. Ë ke një kërkesë, jetiqe për ty, shumë shumë të rëndësishme për ty. Dhe po tenton, po tenton shumë përmes lloj-lloj rrugëve ku e di në një fsieve të shumta, je duke tentuar me u fut tek kryetari i komunës, tek kryeministri, se aty posa ti dorëzosh kërkesën, anëshun, atë ratosh dhe mas një kohet gjatë mund të është mundësu më u fu futek kë, kë njëri me pushtet. Që ty të mërmene se aj mundë bën zidhje. Po se e ja futa të e njëri, dhe më u njëri madhë të i poqenën para ti. Edhe, aj pa thot, po fal, që apodon? Te i abit duke shiku të pigin sa i bukur apo do no ti po shikon vazen sa bukur kjo vazen interesant ash edukat ash edukat me atnjeri kso e komuniko wallahi nuk ka as edukat kemi niere se edukata per hashtar allah jalla te fal robe me çapotan ti ke ka per te barishte te tjera ato qi kurje kët bos krim puna von sot mira këtu e ke kthy kët zemër natja von dorso nuk doim pershipe thiret allah jalla ash kjo edukat wallahi s'është edukat Dhe i do t'jemi të dukuar, më allahën gjallë u ala, që ta kemi zemërën të këthyrë këhaj, të jetë zemërën e gjendje ga të shmëri e gjithë munë, sara Allahu e thratë, është e gatshme të dëgjanë thiret e Allahu të bare këtare. Nuk këthjetë djathas, e asë nuk këthjetë majtas, nuk i bëm përshtypje asë kësisteme, e asë ajë sisteme, e asë këthiri, e as asë ajë asë gjë. Nga se? është e përkushtuar Allahu Gjellewala, nga se me atë ka bërë marveshje për robni, nuk i bëhet robaskujt. Panë varsish, sa e thinin këta djathas, e sa e thina ta majtas, e sa e thina ta anash, e kështë më radhë, nuk i më përshqypje. Kjo zemër e edukuar me Allahu Gjellewala. Andaj, edhe në këtë rafër duhet të edukujme zemërën, që mos të këthejhemi, por të jemi të drejtuar ka Zotë Gjellegjelalu. Kjo ës e edukatos me Allahun xhalla wa ala e këtu unë po i do fund kësaj duke lënë për emisionin arshim të vazhdoi edhe më tutje me pikën e dytë dhe pastaj të flas edhe për lojën e tretë të, të edukatos me Allahun xhalla jalalu që ta kuptojmë pak më drejt se si duhet të jemi të edukuar me Allahun subhanehu ve teala sado qoftë shikues ndëror këjo është ajo që patë mundësi më e përmend më nda këtë emisionin kuadër të kësaj kuat të rezervuar duke kaluar pak minuta të rëzruara për këtë pjesë të emisionit. Sikur që si e kente një orë, në e tashmë këtu e bëjmë një shkëputje të zakonshme, e pasaj rikëthemi për sëri, por rikëthimi jun është për inkuadrimin e juaj, për mes telefonatëve dhe SMS-eve të juaj, që me lene allo gjellera të japim përgjën në atë që juve ju mundon dhe ju interesan. Andaj, pas, pas kësa i shkëputjeje, takohemi për sëri, Allahu jëruajt. Shikohet në ruar përseri o rikthyem në emisionin tonë që ka thot Feja. Dhe kjo pjesë, si kur që e kënë të njurë, është rezervuar për inkuadrimin e pyjtjeve të juaja. Andaj, ne mirëpresim telefonatit e juaja që të kejmë mundësi të japim përgjën në atë që juve ju interesënë. Edhepse, zakonishtë, Po sa po të shumë e fëllu me SMS, po lejmërojmë në garajgje se ka telefonatë. Andaj për mësëprit e inkuadrojmë, urnënë e? Allo, selamu alaikum. Alaikum, selamu alahtullah. Hoqë, e këmë një problem. Aqënë jemë një dialeri, jemë të jem fejua. Pa? A, e fejua më jemë e ka pas një sirë, u ka në pekë më prej sejri. Pa. Adha jo këra në zinahë. Oh. Ta është faqë, që ka të bëjë unë? A kom, kom për halat me vazhduhe, apo që ka të bëjë? Emir, aja ta është pasi karanzina, a është pendu sinqeresh nga jo, a është këthyja, po nuk në djetë fejtore shumë, apo si është er gjendje e saj? Gjendje e saj është faqë, që e jo rrinsje e vartë, i vjenë marë me dalë me mu, e këmë të të të të të të të të të të të të të të të të të të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 Fatë këtësisht qështja e, dhe me thonë, problemeve me stfejumëve po dhe të martumëve, dhe me thonë, kove të fundit ka ma për masat më dha, dhe përshfaqet nënyrat të ndryshme, fatë këtësisht që po rëndën jetën e bashartëve dhe të fejumëve. Kjo është një situatë të pa dushem shumë rëndë, që një njëri një djallë të ketë një të fejuar dhe pasaj të ndëgjën se e karane amoralitetë, Kjo është gjë me erën që mund të apretën një burë në raport me gronë e ti, që të ndinë se ajo është në dyjtë në moralën e saj. Por, si të qoftë, të lojnë ndëruar, në qoftë se medvërtit e shfaqë të ka ja shenet e pendimit e sinqertë. Dhe ndinët medvërtit shumë e thyve për a që ka bërë. Dëshiran që më u këthy nga ajo që ka bërë, por nuk ka mundësi ajo që është bërë të gjbëhet nga se ka ndodh Andaj ka një dorë të madhe të keqardhës. Mendoj se ajo ka nevojë për ty në këtë rast. Fakti që ai ty nuk po të lajmërohet, fakti që ai nuk po don më dal me ty është shumë normal nga dikush që ka si dorë të keqardhës. I vjen turm më të sikur. Ajo ndoshta vetë kur të para mëndon, ty turpohot dhe ndoshta ë derdhët në lët. Ka mundësi që të ndodhë. Atë kjo është fatkeqësia që duhet shikuar. Pse kët grua ka sill këtë din gënjenjë? Jo është mosuria e shikimit, shikuarit në fytyrat e burrave të ujfat kërcëst të ndajurit me ta, komunikimi i i, i palegjitimuar fataresht me ta për diken, për zonaruit, e kështu me radhë. Gjithë këto janë hapa të vogël për dikën, por Zoti na rujt e bën dikën në këtë mëkat të madh. Kjo që ka bërë ka ndodhur, por ne nuk duhet të penduarve. Atyre që u vi e keq, tuambyllim dyert e tepës. Tuambyllim dyert e kthimit. Ti tek e fundit lërë për një kuqe të pushon pak s'po thom ku o gjatë, por tento që mi a dërgu diken, komunikon me familë në soj, le t'ja për cilën ata asoj, ga dëshmirin tënde menajt me te, se ti e ke kuptu gjendin e soj, ti po do mu u këthuj, në shumë që dhe je i ga që me e këthuj po thëmë. Andaj menaj që dal nga dal, dal nga dal, që fësa asoj i dërguen sinjone pozitive, se ti ki ga dëshmëri, apo ta te i kalesh këtë mëkatë asoj, ti ki ga dëshmëri, apo çeta pranoj ata me kët bagazh të mëkatë që ka bër. Dhe të fillosh një jetë normale, nuk do t'i hakmirësh, nuk do ta nënçmosh, nuk t'ia kushtosh kurrë. Aja pak e ka vërtet me të besu në kët fillim. Po nëse si dërgon sinjale pozitive dhe dal ngadal me fjalë edhe nga anash, duke u rezervuar për fillim që të komunikosh drejt për vetë, mendoj me se me len Allahu Xhelaluhala do të shkon situata duke u qetësuar, duke u qetësuar. Po nëse Nuk kemi të bëjmë, në qohë se po thëmë, kjo shkëputje komunikimit të saj me ty, nuk ka të bëjmë veç me, me keqardje, po ndësha ka të bëjmë me dhe një qëka tjetër, atërë në këtë rast, duhet me rishiku seriosisht, në më thonë, rivënin e raporteve të u aja me të. Përëndaj, nuk e pasë parasyshë, edhe emisioni unë është pak, i naturës, jo të problemet, nga se kemë një emision të mërkureve që kam një probleme e hoqinë Mohamed, por dashta me do një kontributë sa do të vogëlë dhe modest lini me këtë problem që do disa instruksione dhe uzime të shkurta dhe tjeshta për të pravuar se mos vol po shkrep si zgjidhje përdojnë nga kjo, nga kjo kris. A ne i përdojnë këtu që ti ceka, që ti përmenda, të entom ma vonë në një kundësht dhe menet me teme që ku ku është problemi, që që është pendu, si në që se vrenë që dhe ndijet keqë sinqeresht, dhe është largu edhe nga ato rrugë të set e kanë shpirë dhe t'i ka punë e keqë, atër kjo është një shenë seriuse e është penduar. Por që është një e keqë për ashtë që ka borë, por e ndë e vazhdojnë me qenë në ato rrugë, në ato vende, me atë shoqëri, atër kjo mund të kontestonë në masë të madhe sinceritetin e pendimit të soj dhe keqarën e soj, Allah edhe në masë mirë. E këmë një farëvesën, me ujë një bëgjurën, një bëgjurën, një bëgjurën, një tomë mje, këtës. Mëma së bëjë, nuk forë nëvecë for në bëgjurën, një tomë një farëvesën, së të të tomë një porinë okë. Veshë që ka së në, nëpë. Në. Në në, në. E që farëvesën, falë Allah, se se kuptua drejtë. E kam një vese, vezvesë. Nuk mu da bashkë me kuptu, pas do qoftë, me aftën që kuptuam fjale në vese. Uh, dhe ato që muajta me kuptua në fund tha nuk falem apo tan do ngëdho fjalën versë edhe fjalën nuk falem këto dyja i kuptoha dhe po mundam me lidh me synë dyjavë. Se to nështë armik kush do kujt pëneve. Dhe ai normalisht si armik nuk ka dëshirë të na shemit, na sharrat. Do tenton mëyra dëshmë për më na zgënjyjme, na shqetësu, më na bëna në situata të pakëndshme, të palakmushme, mos më la rahat. Po Allahu xhallahu xellahu nuk e ka mundsua ti çaj me boçkadan. Allahu xhallahu xellahu nuk e ka mundsua ti me boçqush donaj vet. Son bodaj. Dikimi ti tek njerëz ti kufizum. Andaj Kaher Muhammed sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi alladhi radda kaidahu ila alwaswasah. Falimi shoft Allahu ta'ala ti thille ter kurtin e shejtanit ter perpiqen ti ka kyn e vesvese. Andaj tshercam permes vesveseve. Hapi pa dush me ndërmar Allah ndërmon grup mallu pikë s'është, nuk fal më lidhë më allangële lëvala, që ishë mosh më koni mbrojtën pëjarë mikut, apo e jënda pëj mikut tanë, edhe i falë namazën, me lutë allangële gjela lu, pasaj gjithashtë me injëru këtë vese, mas më marë me to, me i konzru si gjërat huja pëjteje, së është pjese jo t'ja kja, dhe vëprime të të shumë të që thashtë, nuk është i raporë, që ne japim përgjë për këtë qështje, kemi dhe në këtë emision, por edhe në emisionet e tira, do mëndë që janë të drejtë për dretja në PIS TV, e, përgjigje adekuate dhe të mjaftushme lidhe me këtë qështje. Andaj mund të këthesh edhe nato për shikuar të qëfar është në atje. Por nuk po du me e rritë përgjigjen e që të zbetë aje para që të seka. Por kam dëshirë me konë se bepi kryesor, kë, kryesor do në që, e është namazë. Kjo është e para. Ganejia më bënën media a kanë kontaktuar me kënd dëgjues me këtë sikues edhe më vonë apo çfarë ka ndodhur. Piposë kimën në SMS një pyetje, thotë se lui komor shumë. Bigjaz, këtë parë që e kam atje po e lu, e namaz nuk boi. Në çoftë, edhe kjo është ves. Ose ka të mundë ves, jo ves vesa. Në çoftë, e ka pranën për kët ves të komorës. Atër po i thëmi vallai se e paske një vest bagit shëmëtumë, të razekshëmë, mirë po ka zhjidhe dhe për këtë, elhamdulillah, nuk është pas zhjidhje. Asë një vest i keq i njëriut, sa do që i madhë të është, apo? nuk është e pamunëshme që njëriut të liruat për ti, nuk është e pamunëshme. A e dinë që në është kusht i kryesor, a e dinë, a po danë ti më lërgu për i kësaj, a po danë si në që në që në që në që në Nëse qoftë sekonda me jetë arsye, po jone nuk po moi, po jone kom provu me çdo dështimë nuk mund të më largu. Qëse ti don, të bëtojmë në Allahun e Madh se me lejen Allah, të e Allahut xhe lalla ti mund të largu. Nëse ti don, më jone ti nuk don, or diçka tjetër. E qysh me dash, çajsh me dash. Epra, me një herë shkëputi lidhjet me shoqërinë që të kam zgumësh kundëgjës. Me një herë vetë skuat atje. Vetë strihet në bastorë asë më bijjaz, asë nuk luet vetë, su në luet dhe me vetë vetën, kanë ki me mujtë, kushka me të mujtë ty? Andaj, me një herë, kush ti i parë është me i shkëpu të gjitha lidhet me shëqin e bijuzet? Asë mësë rime ta, asë mësë hame ta, asë mësë përme ta, mësër shëqirë me ta. Ku aty, ku i rënda mësë shkati? Me zërë sunë qënë e të aty allo. Banë i vetë i u thjera, dika tjetër shka, rime Dhe çesën ka kë nuk larguhesh. Ah, vërtet e ke. Nuk mund të, nuk mund të mund shru de sa po rinë me dizne virusave, s'është pa mundsme. Kjo është kur si po? Largon nga shësuria e keqe me një herë. Ma mirë mënat vet në shtëpi. Ma mirë mënat vet udhve se me këtë shësitë të të të shfenuar. Kjo është e parë. E dyta, fal namaz. Nga se me namaz kimi shkon xhami. Në xhami gjën shokt mirë. Asnjëherë nuk dut shoqëria e xhamisë me çun kafe trakisë vallahi. As shoqëria e xhamisë kur mbëjet nuk çan. Prandaj me shoqirin e xhamisë e zaventson shoqirin e kafeve edhe të bigjozeve edhe të bastorëve kështu më radh. Prandaj e dytë është masitë të shkputjes nga shoqëria, fillon me fjalë namazdhënëru. Fillon me fjalë namaz. Shkon në xhami, takon me njëra xhamisë. Me linën e Allah xhallat largohet kjo. E treta Lut Allah azhjel. Lut Allah xhel wala. Ço u sunt natën, apo më dëgjon? Ço u sunt natën në ora 4, në 4 sot të qurt. Ba Abdes mir. Çe ja durt Allahu azhjel. Thojë o Zoti i mad, unëm në gjinahçar. Unëm në njëri që e kam dytë vetën ta. Unë jam në njëri që ti e din kush jam unë. Lutna Allah jam. Ti e din dobshin time. Lutë për çfarë Zoti? Ti e din Allah që unë më dob. Po duam u largu po po më diçur. O Allah ndihmo. O zot, manje dorën dal piksha kriza. Nëse ti Allah nuk ndihmon, unë, Allah unë që shto. Ama qeresh, e shtatrorna. Lot Allah që çsto. Ama sinqerisht ti pe lot me ndihmë. Ki me pa rezultatet në kësaj nesër inshallah be në natë. Në të përdore këto thëria që i përmanda, me lejen Allahu xhelalu ole do të përmirësohet gjendja jote. Allah do të ndihmoj ty dhe të gjithë atyr që kanë këto vëllai probleme. Kemi telefonat. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmetullah. Tu shëndetje. Mm. Mifar... E, për më gjithë me rungë Për njëzno Dhe shtë apër më të buë një kviti e këmë posëtë një farë Se debatë me njësa kolejë E patëm për falën e namazit Për nëse nuk e më ha në namazin për nuk e krym për obligime Se dë njërë jë se najsen Nuk A, atë e kuha najsen A më nëshime gjikua të qitë del pifi E qarë të? short Assalamu ah, alaikum. Aleikum salam, Allahu berakatuh. ë kemi qartuar disa rreth, domethënë çndrimet e dietare në lidhje me mosfazën e namazit. Dhe kemi përmend se namozi pas shkakt taranciste modh që e ka. Ës gaveprat e vetme praktike që dietart janë nda deri në kët mos për ta kontestuar besimin e dikujt nëse nuk falit. Kep me kuptu që kjo punë është shumë serioze. Ndaj, kanë nga djetarët, ma dijen shumë ata djetarët, që mendojnë se namazi është konfirmini praktikë se a je musliman apo nuk je musliman. Në që nuk e konfirman, për e ashtu është nga puna. Njëre u him punë në fabrikë, apo? e për me dëshmu që du të mjëllon rrugën në fondë, du të më shkum punë. Po, nuk shkënë punë kur? A është punëtur e si fabrike? Jo, e që jesi meri punë. A i thëtë, unë jë punëtur. Me qka e dërshma di që i punëtur? Të nëjë të shpitona? Që fështu ka thundet për namaz? Duhet me dërshmu me dalë gjami me falë namazin. Namazi, me falë, ose në shpit vetë, me falë. Me konfirmu me namaz, së është muslimat. Disa ulimat tjirë, që në shumica ulimove të fikut dhe të medhebeve të njuhra, Mendojnë se lënë sinë amat është në gjendje shumë, shumë kritike, shumë të rëzikshme. Fadi imam Ebu Hanifi, Rahim e Hullah, Mendojnë se duhet me e burguës, më burgë me është i ato që së falit, dhe mos me rshu dhe të falit, që farë krimi bëna që nuk falit, si bas imamit të madh Ebu Hanifis, Rahim e Hullah. Por këta, me gjithë këtë, që e kam përmendur, nuk e konsiderojnë ju besimtarë. A të thunë, ashtë një, një musliman, që atu, i musliman ashtë, po, shumë i ljekës. Nëse namazë e forëson shumë besimin. Andaj, musliman ashtë, nuk delë për feje, mirë po, e ka gjendin në, në rëzik. Andaj, unë menaj se mendim, ma i sa, këtë kështë mendimi i dytë, se lënë si namazët nuk o qëferë, nuk mënë e mënë më njërën, pa besimtarë. Mirë po, dhjoaj, mun i kamatë, ë pro kogna besimtarë, jo, komat nuk mund të unikorr, por besimtar është. Suliman është varrosur në varrë të muslimanëve. Trajtohet si musliman. Mir po, padyshim se mos fal namazet ndikon namaz të madh në dëmtimin e besimit të tij. Kjo është mendimi më i saktë që mund na ofrojnë Allahu dhe më së miri. Ke më ninë telefonat tjetër të radës? Selamun alejkum. Aleikum selam wa rahmatullah. Si je, u zhndruar? Mira el hamdullahu, çshehetullah jëh qadorto lë të zgjatom ta buni fytyrë. Po, vla, fal. Çamë ndentë për s'ka këto orat tretë që mendoj po në apo drejt apo qoftë më vërtet sipas këtij. Rënimi lëpidarve, po? Kosi për rënimi të dorhtën shkijeve në vitje, se nas vet më barra zonë për shkije, atë. A do të rënë mi lëpidarve nga ana e... e dikut? Do ka jonë që po, të avojnë për shkije, lëdor të shkijeve. Po, po, po vorëset më arronin këto puna, po. Është po, po, po, po. qartull, është qartull ë shartel. Ë pa dëshëm sa rënimi i lapidarëve vorrezave kështimë radh vorrezave të doku tjetër më janit tek ne këtu është provokuar nga një veprim, domethënë provokues që është bën nga ana e Serbisë në luginën e Praševës dhe kjo është të gjithë një hor. Dhe kjo ka provokuar një revoltë nga ana e shqiptarëve të Kosovës apo diku tjetër, që ata tash të mundon të bëjnë një volley revançi dhe hakmarrje për këtë gjest. Dhe onëse nuk duhet ne të reagojmë në këtë mënyrë, kase kjo është gabim. Mentaliteti i rënimit të vorrëzave, mentaliteti i revanshimit me njërsht dekun nuk duhet më kon pjesë jona. Ne nuk duhet që për shkak gjuhave të xhallëve, shkojmë të aty tash të, të bëjmë presion tek dekun i ta punë. Na nuk mirë me këtë punë. Çdo popull ka drejt të ketë vorrëzën e vet. Çdo popull Në Madinë ka qenë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, kanë qenë të një ora varrez të yhudive, të Çifudve. Të një ora kanë post pjesë posajm për varreza. Dhe ka asnjëherë njerëz që më nuk është më hu. Ata ikanë varrezet e vetat. A ti varrezet e vdekjes aty? Edhe askush nuk guxon më u pengu gjat varrezave, gjat varrimit, e askush nuk guxon më u vërzu, s'është kjo s'është këtë traditione, s'është kjo pjesë feston. Nëse anxhopse duhet të reagoj. Dhe sa që duhet te ragojmë me mënyrat që dëshmojnë kulturën tonë, që dëshmojnë pjekurinë tonë, ton, jo të dëshmojnë maturinë tonë. Ejo të tregojmë me ndjenjën tonë. Apo ata atje në Preshev, çfarë presioni, çfarë dhunë bëjnë, ne tash barazohemi apo ndrafshin ndër komtar, me doburrë të hirzojmë. Sa ta thonë që na e këna zunë një lapidar, ata një qënë i kanë dhënë ila pidor, ata ni 100 tijë kanë hirzuaftë. Na dalin 100 fysh mazisa ata. A duhet kësima trol tu jap më tuaj që nuk kuadojnë mirën as shqiptarën e Kosovës as nukgina skuadëshoft, padoshim se jo. Ana më naçi gabehë, kë më të lodh tërësh gabeb, i paqendrushëm, edhe fetarest edhe logjikisht edhe çfarë do lloj rrafshi më e mad dali i paqendrushëm. Nuk duhet ne këtu të hakmiremi, nuk duhet këtu të reagojmë, por duhet të përditë metodat tjera, mi të tjera që edhe e tregojmë kulturën tonë, edhe e tregojmë maturin tonë sikur çeseka, por edhe ndikon pozitivisht në shërim ndaj problemit ne nuk po dëshirojmë të ngarkuam vullhat tonë luginë edhe më tepër se kanë tërëshë, po bën kanë tërëshë ata. Bën kanë problema ata. Tash ne me veprime këtu tu arëndojmë edhe më tej situatën mendoj që nuk është e dashme. Por duhet të matemi 10 fsh çfarë po bën. Nga s'ne merr hat dikush kanë vë, e thën atje vore dikujt e shkon vlera hat. Ka se na elhamdulillah ne jemi të lir. Por pastaj ata nga pa mundësia që të hakmiren ndaj këtyre që kpo bën këto hakmiren ndaj vjazimit ton kujt që kanë mundsi. A nuk duhet kët nej me bë? S'na kanë bërë ata kët dëm që na më u shkaktuat ty ne. Prandaj ne çu nuk mundem ju ndihmu, si duhet spaku dëmës ju bëjmë më tepër. Vjazëret vetojnë pra she luginë kujt që qofsh ata që kanë don të lëshë ato probleme me a çë dëdjenëve na ka shkaktuar të lëshë ato probleme. Në mene që është gabim dhe nuk duhet më marrë më këtë dhe dënojmë rasë të të të kësa natyre ka se nuk është kjo pjesë e festë tonë, asë nuk është pjesë e traditë tonë, asë të kulturës tonë e asë e mentalitetit tonë. Allah edhe në masë mire. Kemi telefonat? Urna ola? Selam aleykum, oqëm. Aleykum, selam, arsulloh. Kam në pytje. Po? E kemi në problem në familja. Po? E dim që bapëri e trasan mamin edhe ajo e di, edhe për këtë gjanë një jetë shumë keqë. Edhe sërë të vjenë dhe me thëmë prea t'i e ku shkonë, edhe na një një shumë keqë. Brenga ima është amerikë tamë me respektu qështë duhet ata, apo shkatë bëjmë? Po, po qartë, qartë. Selamat lejkum. Ejkum, selamat, Allah me rekatë. Allah, kjo është me shumë keqarë, dhjëm duke prea t'u ke që pëndë gjëhet. Subhanallah. Njëri që ka fëmi të kësaj moshe, kjo motër që telefonoj, është kjo... e moshe s'pjekur. Me si kri, baba e saj ka moshe. Në këtë moshe me të rethu, grune ti me shku, kja është tërpë. Kja është... Ska i shmërësht e papranuushme. Pa më arsisht me qëka i mundu të më arsishtu. Pa më arsisht. Nuk ku arsishtu për këtë apsolutesht abs asë konë. Po është në qofë ta është plemi ti që i mirësht me ta. A Ne dune mu marrë problemin e kësaj motrë dhe të, të, të, të familjës e tyre. Në qofë se prindi bënë kësi më kati, pa dushim se, zbejet, zbejet dashurien dhe ti, zbejet respekt dhe ti, nuk mund të respektujem njësit dikur që pa dushim është larpë e këtëve punve dhe kujtjet për ndirinë. Por me gjithat, me gjithat, a imbetet babajt. Me gjithat, a imbetet prindet. Dhe, si kurse se e kam fillim, ti e bën respektin tëndë. Andaj, në qofë se, për shambull, ka nevoj për ushqim, jepë më ushqim. Në që se ka nevoj me jala tesht, jala në tesht. Etash, më abete disponime kështë mëral, nuk mundi me bë mezarët. Ka sërë qështë të e zemrës. Po, nuk mundi bërë keme dalë me te. Nuk mundë nështë me ofru një ambjent të gëzush me disponum kërë vjenë. Këtë sën të bëni, normal në kjo punë. Por obligime që kemë dhe ti po kryni. Obligime që kemë dhe ti kryni. Në me thonë, mjë alo teshat, mjë abogat i ushqiminë, që se smurët, më kudisë për te, gjitha këtu ne i bëjmë. Nëse ne e krymë obligime që kemë dhe ti. Nërsa ajpëse se krymë, dhe në njërë të pandershme, ju në në që mënë, është që është të ti. Nëse ne e krymë obligime që kemi dhe ti. Atë at punë që aje bënë, pa dushim që është më katë i madhë. Por me gjitha që është më katë i madhë, nuk e anullon në tërsi të qenër të ti, prind dhe babë. Nuk e anullon në tërsishtë. Por ajo, ajo merë shumë nga kja, por nuk e anullon në tërsi. Pa dushim, sa i me gjitha të nëbetet baba jëtë, me gjitha të nëbetet prindet. Dhe me ndojë se ndashtë ta insha Allah, me s'jelë në juaj, me nj Porad me disponimin e juaj dhe mërzinë juaj në çetënat, mund të bëni presion mbi të, çajt mëndon pak më mirë çfarë po bën. Çajt e ignorojë këtu. A jeta është pse nuk ulim me të në bishtu, bashkëçi nga kaç publik e kaç e diqshme. Nuk nuk nuk zbulon diçka të pas zbuluar, çin ka zbuluar ne këtu, po mund të them. Me bishtu me të. Do ashtu do të gjëllëva kthehet. Dhe gjithashtu Shuzënë e rastën. Tije, nëse keni motër tjetër ose, vla tjetër ose, nëna juaj. Lutë në Allah në gjellë, nërë që Allah më ndëzo. Lutë në Allah në gjellë. Wallaj, ju jo e keni vrej që unë shpesh herë, në shumë problemet të më dha që janë, në piken e fundit, të pikeve të zgjidhe që i ofrojmë, themi se bëndua. Lutë Allah në gjellë. Doaj është armë shumë e fortë, e në veçan ti për ata që nuk kanë asg Po, atër duaja e ka rullën e vetë, por duhet të lënë hapsirë mjetëve tjera. Por kur dikur s'ka asë një mjetë tjetër, si kur s'në këtëra, s'ki që ka me vo, përveç lutis, atër e është duaja shumë e fuqeshme. Ka se Allahu ka garantuar se ata që janë në situata të vështira, ata që janë në bëshirë për muri, nuk kanë zidhe tjetër. Përveç se me lutë Allah në gjellë lehuala, Allahu të, të këtilve i ka garantuar se u përgjigj a çfarë të marrëm ançese botë të ul për mbesimtar. Andaj lutë Allahu xhallahu ala. Lutë Allahun te barakotu a çhallahu xhallahu për këto gjëra. Dhe më ndaj se inshallah. Inshallah me kët lutje dhe me kët cilë dhe me kët debat dhe me kët këshille, megjithatë këtu nga pak do Zoti xhallahu ala përmirëso gjendjen gjendjeve. Allahu xhallahu ala jap përmirëso gjendjet. Allahu xhallahu na rrit moralin, na rrit familjet. Allahu na rrit fryrën që mos bëhemi horr as në dyshën e herat. Nga këtu, nga këtu Marzina, rrezlucaçi fatkëj pandoda. Dikush atje e thon gruan me si e tij e tetërkoh, po ndëgjoim se gruaja po të dha burrin e saj këtu në turbu, këtu këtu marrëm i menunasi musliman. Ellenë më ndondo nën këtë mesazh. Allahu na rujt. Allahu jallahu na rujt bindrimit të madh që kanë frikë që na mund të pushit gjithë në këtë ndem nga nga nga marzinat edhe fllësinat që po ndodhen në mesin e popullit tonë. Allahu na rujt. Kemë një telefonat Salam alaikum. Aleykum as-salam, varahutullah. A të vërë me vërë në për video, hoq? Po, Allah, po të ndëgjojmë, fal. Hoq, 7-10 dit, dhe isha me blej edhe një koran, korani për kësimi i kuptimeve. Po? Po, a i shita të, nuk ma propozoj që me blej ato, se fa është i botum ga ben. E po? është i botum pe këtine njerë, pe, pe u përfinqë u shqipe pe 7-me së limani. Por thua në quan Arabën e Jonë, boshnyake, profesor doktor Enes Kariç. Po. Krahsimi i citateve kuranore nga Arabë në quan Arabën e Jonë Shipe, doktor sekretar i dërgën e shati. Po, po, po. E djeshta më bletë, po dhe kjo që na lexuat gjithë familja. Po. E djeshta me fytyt a është vërtetë se është i butum galenisht yon? A, 10 ka e çartë. Është çartë. E kuptova vëlla, e kuptova qartë, qart. e qartë. Falëndeshëm. Notën e mirë. Notën e mirë. Amin edhe ju. Amin. Unë me të, të them të drejtën kët Kur'an nuk e kam pasur në dorë. Dhe rëdhimisht nga kjo, domethënë nuk kam pasur rasti me shletu dhe me pa, po, ka gabim apo nuk ka gabim. Kam dëgjuar se ka gabime. Kam dëgjuar se madje gabimet prekën edhe në gjuhën arabën tekstin origjinal të tij. Nuk e di. Kam dëgjuar. Nga njerëz që e kanë pasur në dorë dhe kanë domethënë shletu kët Kur'an un nuk duam të dhon vlerësime për atë që nuk di. Por ti do ta do më than të këshilla. Një Kur'an që nuk e dim, domethën, fillimisht nuk është përkthyer nga gjuha arabe. Është përty nga gjuha, domethën, bosnjake. Fillimisht kjo përkthem me automatizëm. Sa herë të kalon pej gjuhën gjus ka çare pa psu ndryshime. S'ka çarën nëse ka pas, domethën, gabimën e gjuhën e parë, ato gabime të bërt në gjuhën e dytë. Andesama te për zgjotë të zingjiri i përkëthimit nga original në gjuën tonë, mëndaj që gjithë dhe halët të zingjiri mund të përvijë dhe nga bimet të saktuara, të përkëthimit dhe të transmitimit e kështë mëralë. Ne i kem Koran, në lhamdullat, të përkëthirën nga djetarë dhe hojja i njërë, edhe Hasan efendi Nahi, edhe Sheref efendi Ahmeti. Koran që hojjëlarët vazhdimisht e kanë shletu, edhe sot Andaj ky është i sigurt. Ky është nduhr tora. Më në këtë Kur'an, çoftë asan Efendin Ahmet apo çoftë Shehryf Efendi Ahmetit, marë Allahu im Sheroft, dhe bënë banë baste familjes së and. Më të marru. Me nga këtu përkthime tekson aty largou. Kjo është më e mira po domethën. Jo pse po duhem në vlerësu përkthimin e Kur'anit për më nga s'as nuk e di. Por në qoftë si mi përball një gjëne që është pak e dushimt dhe tjetër që është me bindje se e kemi që shumë vitën duar tona a po është pak e dushimt se du në marrë këtë të gjithë haqëllarët ton që man një gjerata dhe përmendin citatën nga Korani për këthimit e tyre dëmës dëshmërësht i marrën nga njërën nga këtët i Koranat andaj është ishletuar e ishletuar. i shletuar i shletuar përdurë. për i përdurën i përdurën këtë e marrën kësht dhe e bëjmë bazë jeni nga këta dy Kur'anat bazë në familjen tonë dhe e lexojmë shqip kur kemi nevojë me lëdhurship nga njëri nga këta dy përthues e njohur thashë që është përpunu dhe është përdor më të madh nga nga hoqallarët ndoshta për kët Kur'an ti ai impak me ku nëse tu bie ndorr hoqallara dikush dikush ka me zbullut më të dhënëse ka të meta gabim me diku me zbullu dikush shkruan dikush apo spaku qoftë në shtëpfje dikush ka me demantu Eh, dhe soku at ndod takimi një lloj rezerve përballë këtij botimi, padysa çarkullon rreth i fjalë të kësaj natyre. Allahu e din më së miri. Kemë një telefon tjetër? Ornola. Ale. Ornola. Selam aleikum. Aleikum selam, erhatu Allah. Eh, di fënat bani ty kien? Po. To kanë çesh në shkollën Hadji. Po. Se kanë burrë smut. Po. po? Si që kështë um, e kam borin smut, e kam për jam pensionit, i kam rëbën thëmë e a i për thëtë shkëjnë lakërita, shkëjnë haqji. E të ashtë e a kam drejtë të shkukonon e haqji, a nuk kam drejtë përdo me të krytën të tjety, që ty që e jem të dhejtë. Po, e qartë, e qartë, e qartë. Uh, haji është obligim, dhe më thonë, për gjdo besimtar dhe besimtare që kanë mundësi me shkun haqji dhe nuk guxon as kurti të përzihet diku tjetër për kryen obligimin e Allahut ato djalë. Sikurse për shembull burri mos më lë ngurrë mufal. Grua do të më fal. Edhe kët aspekt së pëlqit burrin e saj. Edhe kur vjen koha e haxhit, gruaja, posa ti pleqson kurtit me shkun haxh, domthoni i ka parat, e ka shëndetin, e ka përcjellën e saj me shkun haxh, hajgj, shkon haxha ajo. Ja, me shkun me djalin e saj, me vllahun e saj, me dajin e saj, me kënd e ka përcjell shkon me të. A pse burri s'do të marr me të? Në nuk ndojmë burën kët rast. Aja çfar, Fiat ai? Ët bëtet në përgjithësinë dhe në dërgjitë e tij, në përgjithësisht sa e kuptova edhe pak çinkalli smut, do të thotë smuja ka ndikuç çaj këso fjalë me fol, andaj mos bëjmë përshtypeshëm fjalët e tij, as mos bëjmë përshtypeshëm domethën akuzat e tij, por ti siguria vetëson në një vend inshallah që domethën haxhin e arshëm të yesh në karavanën e haxhivëve që shkojnë për vendin tonë në vendet e shentë. Kimë telefonat Twitter. Selamun alejkum hoj. Alejkum selam wa rahmetullah. Mallësh për blerë transmisionit. Amin edhe. Emisione është shumë të gjenin Plus TV. Deshta hojë dyfyty me ti vo. Pyetja por është lidhje me Xhuman që po falet në Prishtinë Xhumoja e dytë. Çka është hukmi i ti sot i punë domethën çin e njëjtën xhami ku falxhumaja formo falë e dyta për shkak se ka herë po aplikoj më apo më mirë më thon para imponohet me falxhuma në dytë a të na oh. tras më mirë po, të... po, me falë treke apo xhumore dytë po cëtër njëjtën xhami falxhumaja më herët po tjetër çfarë pyetje edhe ti të rishoj strukturë dekra të shumë pati jam për shka lidhje me leqërtje Për gjat shembull, gjatë doljes për shteti që mbyllën këqë qanor për hyjnit ose gjat zgjimit në xhes ose ose, ose poshamul, zhikre, mu një zhikr, për shembull çka janë dhënë, atëmo për faktun e më dhënë, me përjet apo duhet ta bëjnë alarmin, domethënë tantërëshën her pasra po të thonë të dyat. Allahu i shpërblet. A qartëll? Amin <tjartel> a ti. Assalamu <tjartel> alaikum wa rahmatullahi wa salam. Sa për çjmosa e dytë, çfarë kanë fol për të ndëmesën të kaluar dhe kanë përmendur se e qofë se nevoje e ma dhe njerëzve, kërkën, njëve përmë të tilë nuk prishpun, por e kam përmendu se nuk duhet që këtë ta keqëpërdor dikur që nuk bëm pjesë në këtë nevoj. Për shambull, dikush me ka një dyqan, e ka obligim me mbyllë në kone gjumas. Dhe ta është të thëtë, unë përmaj qelë dheri, dhe, dhe përshkej për fali gjuman, e lo këtë dikën me vlaun tem, djalin tem, dugoj. E pastaj kur kthehen on që kanë fal xhimon dhe ole fal xhimon, dy të dy të kanë fal xhimon. Me bu oksile nuk bën. Duhet ata që kanë mundësi. Domthon me fal xhimon e kanë proligim me fal kon e vet. Dhe kjo është e qartë. Por në çoftse pa shamosi kujt kemi rënë me student që në provime, që shkon provim ai humbit. Dhe ka mundësi shpesh edhe fat që thjesht shon provime për saktoan ditë në xhimon në ora 12 ose në ora 1. Kur xhimon Nuk di ai bën çelësa apo jo, po çu ndodh kjo. Dhe kjo është një zgjidhë e mirë për ta mufal. Andaj po them që ata që kanë arsye, domethënë të skajshme, nuk kanë rrugë dalje as si, do të thotë, nëse nuk e falën dytën, jet pa u falë hiç. Për ta, kimi them se është një zgjidhje adekuate për të tashme, letë shfizojnë, nuk prish punën atë. Por jo të keç përdoret nga ata që e kanë obligim me u falë gjumën e parë. Kjo është pyetja po, pyetja e dytë për së përket dhëkrit, domethënë Ka anësorostaci i dërguari sallallahu alaihi wasallam për një veprim të saktuar ka përdor disa lloj të dhikreve, të përmendjes sallallahu alaihi wa sala. Nëse jemi përballë këtyre veprimeve që dikush, domethënë, ka përmend disa prej dhikreve, atë është mirë që më bëni lërmani. Halle përmani këtu, hallë përmani më ato ekstremat. Mos më smë, mos më fokusojet më, më, më, më në një. Për shembull, nga ato që e përmendi kur ka dal nga shtëpia, ngande ka përmend një lutje të shkurtër nga ne lutem më gjatë. Era përmë anat, era për durat, e bën një formë lëramanie, nga se kët lëramani do të thonë që dobi. Nëse dini kur mësohet me thon vetë një dhikër të saktuar për shembull, ai i bëjë si një rutinë. E kam supërmësh dhe edhe ku nuk e ka mendin aty, ai e thot. Prandaj nëse mësohet me thynga pak kët, gjithmonë duhet ta kët vëmendjen te dhikri përzjedhur, sepse mos e gabon. Andaj rikthimi i vëmendjes për shkak të lëramanis është i dobishëm në kët në çast rast. Allahu edhe në masë mire. Kemi edhe një telefonat? Salam aleka, Agauch. Aleikum, salam, marhumat Allah. Ma të një bëtë jo jene, Allah jëshë për bletë i sholët e dhe dhe muslimat. Amin, Allah, aty, amin. Agauch një piti e kam. Falë, Allah. Baba, baba të zhizërët njën, i martu mështë, edhe i s'keta për kushive shtën, i s'ketë gjëhalit shumë, kësh për shpijet në në gjitë, Qy është të vlad njëse se kuptuha? Baba i më artu më zisër? Po, baba është i më zisër, është me të të rengrua dhe këto e ka një. Po, po? Dhe dhe për gjenë dhe për këto për këshive i është i në shumë për mund, ka mathon e falla, për zvakte, nuk kje më në asë e më mund këshirë këshirë të shpirë të në qitë në për sketë. Aha, aha, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po E qartë, Allah, bletë, e qartë, Allah. Allah e shpër bletë, Allah e shpër bletë aty. Edhe isë poletaj, isë poletaj, koris, asë gjami njështet, koris. Allah e ullëzoft, e ty Allah, Allah, bletë, nishtet, Allah e të një moftë. Amen, amen a, a. e shpër. Ti këtë njëri dy gëra, fetarësht, nuk është krema, po gjuna, po diqka. Për këj ka kusht të veta, nuk duhet njërëve të me shikuj e pështeti, dhe rahatin e vetë. Por e të me shukur për të sitë, Mohamedi sallallahu sëm ka përmanë se njeri u që li ka dy gra dhe njerës i bon padresi, apo, do të del dhëtë në, gjuki, në gjukimit i shëmtuar dhe i gjumtuar, i prishë në formë në ti, nga të njëmi madhe Allahot Azojel. E mështuatë për njëme e të ira që e presit, për të i ka urdu pegamere sallallahu sallam, se edhe të këqështja fmive, të gjithë ata fmi, Çi kokë i bop, po mërdh nga çilla grui ko. Duhet të jenë të barabartë në trajtim para babës. Me dashjë dikon më shumë se tetin, kjo është e mundshme. Çështja e dashurisë është çështje zemrës. Mirë, po, nuk guxon të bën dallimën e dhënja. Na dëgjojmë nga njëra, dëgjojmë nga njëra, në mënyrë se ë një babash më e ka pasur një grua. I ka dy kaë grua. Oso më e ta e grua, Samaranzi. E ka marr gruën tjetër. Edhe me atë dytën ka fmi. E pastaj fëmitë të parës i ka preztu ngahisja i bën zullom, kta tjet të kujdesnë me u rregullu shpinën e këty më radhë funizimin torr pas kësaj. Allah kjo është zullom. Tja ket frikë Allahu xhala xhalaluhu për ka zullom që po e bën. Andaj ti vllai i dashur, bëj sabër. Mundohu më të rregullt. Më e marr hisën që ta kanë. Ki mundsi më marr, mirë. Ki mundsi më marr, punso dikun. M'u nomë fillon një tre. E atë që t'a ka morë baba, që s'ka pasë hak me t'a morë, edhe atë zullumë që t'a ka, ka, ka shkaktu baba, pa du shumë se Allah koma t'a konpenzu, nësha Allah. Allah qëlli leula koma t'a konpenzu edhe në këtë bot, edhe në bot Nësë, ai bab, bo Allahi, mënyr, bon të të mënyr, bon të të të të të të të të të të të të të të të të të të të. Nërso, aji babë, bo Allah që në këtë mënyrë i bën zullumë fëmive ti, që në këtë mënyrë i bën padre fëmive ti, duket u shka këtu plagë, duke i lëndu. Vallahi vaj halli për ta. Mirë për ta në që nuk penduohet, edhe nuk kërkon hallad të mirëti, edhe nuk kthehet në rrugën e Allahut azhajal. Mirë halli për ta. Ana dua ta hem që të ket kujdes. Unë nuk e di anë, ndoshta mësgjëri ai pasi që është në Zvicër, nuk e di anë an, ndëgjona ai këtë ç'po e themi, por e këshilloj në emër të Allahut azhajal. Me hig dur nga kë padërsi. E këshilloj në emër të Allahut azhajal, që me qen i drejt me immediati me çir idrait me gruën par e parë dhe me gruën e dytë të tij nuk lejohet me të bëjë zhurmë askujt në vogja di ata që i kish të afërt ata që i kish dashur ka sepse po të shoh se kjo është një zullum i madh Allahu nuk e përpiq ani Allah, Allah do të shoqer edhe bë do lutë Allahu xhalla dorse Allahu te barekota jaqir zemr e udzon e ja sheharin edhe ti atin e po Allah i vitit maspar ja sheharin me kët udzim do që di akimi telefonat për Për fund, po e tërfan të fundit për sante, u rdani? Salamu. Aleykum, salamu, rahmatullah. A, kodin si vojshme me naskeru, se të kompa problem për në modhën e vitrit. Po? Që shme folë. Dikos përra që të trinë e kote bashkë, dikos jetë bështit, dikos jetë... Dikoshe... Po, e qartëll. E qartëll. E qartëll. E pëse, u shkëpët lidhja, para se me përfundu, po e kuptu matë që kërështë e përshëllimë dhe gjuhës e shikuësion. Se përket vitrit kanë artë të rëzmetimet të ndryshme se si është falë Muhammedi s.a.ll. Nga se i dërguar i s.a.ll. Aja që një të nësi vitër apo e, tek i dërguar i s.a.ll. ka qenë ingjitur me namazin e natës. Muhammedi s.a.ll. si ka në ditë në ashtër dhe Allah anha se ka falë një mëndët rëqate gjdo natë. Në Ramazan apo jeshtë Ramazani. Dhe ka thënë Muhammedi sallallahu a.sallam salatu lejli mëthna, mëthna o idha kheshje ehadu kumus subha feljutir bi wahida. Ka thënë Muhammedi sallallahu a.sallam namazinat është dyre qate, dyre qate. I falë dy, dënë edhe dy, edhe dy falë, dënë fal, fal, edhe dy, i falë edhe dy. E kur friksojt se për nëzën sabaj, të është kua sabaj, të është fundi kua së vitër, të letë e përfondon me një. Kjo është vitë Andaj domo fal 30 qate, i fal 30 qate. E ka fal tek. Domi fal 2 qate mande 3 mu o pas, eti fal pas. Domi fal 2 unitë me dhon selam. Tani 2 me dhon selam. Tani mi fal 3, mi bo 57, e ti fal. Gjithë ata këtu ndemndshme që i ka pordor Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Domi fal 2 qate, pastaj mu chu me fal me dhon selam, me fal veç 1, edhe këtu fal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj në formë që Ayesha që është më e përshtatshme për të, më e lehtë për të, më Ma e për afroft për ta ndaftur. Të falënderoj për gjitha këtu. Ka versioni se është fal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Erëzë bash të falemi. Neveçanti të ndajmë recitën që falemi natën, kur është shumë e vlefshme. E ndveçanti kur njerëz flajnë. Kjo është namazi më i vlefshëm, kur të gjithë janë gjum, të gjithë janë të hutuar, të gjithë janë të thelluar në gjumë, të japrish gjumin për hir të Allahu xhalla wala, as interes nuk i, as nuk i ke obligim uchu. Përveç gëdësoria ndaj Allahu xhellahu ala. Nga dëshira për ta adhuruar Allahun këtku, e adhuroan Allahun te barekota, padoshim se Allahu xhellahu ala ka me çpërlysh problem të, të madh për këtë sakrificë. Po në ç'o ski mund si mëqju, falë para se marrëm më flajt. Do me faln xhami, falen xhami me jashtë bash, gjithta këto janë të mundshme dhe të lejushme pa ndonjë problem të madh, Allahu e din më smire. Dhe sikur si edhe para lajmruam shikuet ndëruar, edhe me kët pyetje, domethën Ne vim dherë në fund të këti emisioni për sonte si kur që edhe e keni të njohër. Andaj e lësë Allah në manuar që në mundësëj gjithë mund timin të takime të dobeshme, të hajrit mësneve. Dhe lësë Allah në manuar që këtë takime të i begatanë a laugjën leoala dhe të i bekënë a laugjën leoala dhe të i pranë a laugjën leoala. Si kur që lësë Allah në manuar që në mundësëj që në vërdim si të përfitojmë nga e që e ndëgjojmë dhe tjemi n Më kaqë, ne pëndohemi për sonte. Allahu i shpër lefët, dhe në takimin arshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.